Запис 33 Едно. Къде живееш? На улица Младост 5. 2. Какъв е адресът ти? Град Търговище, квартал Исток, Блок 3. Три. Какъв е номерът ти? 08-7. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 Къде живееш? Улица Царевец, блок 14, вход 5, етаж 6, апартамент 19.